بسم الله الرحمن الرحيم هل باعتباره معنا وزمانا برثي اقسام تا ماضي ومضاري وامر مسكيت تقسيم دکليني اوګه دکلېما په تریقې څموانه او فعل او حرف ده اثم او د فهل او د حرب تعریفونه وکړه نو پیل مقدم کړه وغو نو وس د فهل اقسام بیانې دي اقسام الفهل د اړو کې څومره زیات شه حالت ترتیب بیانې ها اول تقسیم فا فعل فاعل دی د اعتبار المعنا و الزمان دی فعل فاعتبار فا د معنا او د زمانی سره پر دغه قسم باندې دی ماضی مضارع امر به اعتبار المعنى والزمانه پتریق اسم بانه به ماضی امر ماضی مزاری او امر خاضر لغت کې ستا وای په دې تلای کې ستا وای او مثال یې کوي یلګه دا خبره سمونه ترتیب کوو تاسو ګران ښاری ګران یې باندې وګی نشته خبر اجازه تک په ترتیب څخه پلو ته اضافه کولو ګران السلام علیکم আজি دوه کس ستا وای کلا کې ستا وای دا د تدا بیان اصلاحي مان ریال او ما یو لته دل تل دریت کیسونه باندې ماضی مضارع امر دا خبر او دا څه منه دل په کومه ته بار کړی دی نه په بار د معنا د زمانه سره ماضی فلوغت کې تیر شوی تا زمانہ گذشته را ګویم تیرشوی زمانه تو مازی په استلحه دای کتاب کې دا وای ها چې مازی دا غافل له چې دلالت کوي په وقود معنی مستری باندې په زمانہ تیرشوی کې په اعتبار ده اته دلالت کوي په وقوده مانو مصری باندې په ضمانت رشوه کې د اعتبار لري اګه لکه ګور زارابه مثال دی چې دلالت کوي په وقوده مانو مصری باندې په ضمانت رشوه کې په اعتبار ده اثر زرهبه زمانہ چې وال کړی واغ یو مذاکره په تیرې شوی زمانہ نو دا زرهبه چې دا مازی ده ځکه تاریخ په صادق دیغه ووڅ ګوره قران کې ده الله قال الذين كفروا ویلي واغ کاڅه کسان چې کوپر کړه دا لکه دا اقالاوست ماضی دا پو مزاری ده پو عمر دے دا ماضی د ولی دا تاکه تعریب د ماضی پی صادق دے کی دلالت کئی پا معنی مصدری بانی پا وقو دا معنی مصدری بانی پا زمان تیر شوی که بیتبار المبهوم اینی کپرو دا ماضی دا این اللذین کپرو چکو پر ایک یکه چا تاریخ ته ساز وکړه وکانه منل کافرینا سای بلیث چه عليه اللعنات چه نو دعوا وکافرانو نه الکه دا کان ته شه د ماضی ده کو مزارد او ده نو صبر دار کیو شه د ماضی ده همغه په میغه کې ویلی ویچی ماځي د توشي دلالت کې په وقو زمانه مصدرې په ضمانت رشي کې او تل سم په ضمانت رشي معنی دا, دا کنه چې وو ده ان موږ یې وو کنه وګوره د څه یادی کنه په یی راکې او دغه مثالونه اوس کو زه ول الله تری چې د مازی لظم په تیری رشي زمانه دلالت کوي خدا ال مازی لپس خو پیل تل نه دي په مازی دهونه وای تا خو یې دګنا نو دا شي جواب دی تاریخ کوم یو ټکی اوسوی چې د اعتبار مفهوم د پټره شوي زمانه دلالت کوي په اعتبار د مفهوم سره پایا اعتبار د حیات سره مفهوم د اعتبار د هيات سره نو دې تمازي وای تا کوم هر کله جوړ شوی دا مازیو نطق چې پټره شوي زمانه کې دلالت کوي دا اعتبار المعدن نه د اعتبار او تامیم زاد یا دا ماذن دا د پته رشه معنی دلالرت سمانه باندې نمازي حالت وایي چې راهي اتله اعتبار دی دا کم هي اتله ته جوړ کی ٹھیک نا نو د دې د وژن پته رشه د معنی دلالت کوي نو دې تمازي وایي چې به اعتبار الماضي نه ايته له مازي نو له کې لند سياق کې هغه اعتبار دلالت کوي لکه کزاره با نہ دې اعتبار الماضي لا قال ماضي لفظ نو خو یې سمجایو ٹھیک ده ماضي ينتنين بنر دین ده موذاری نو موذاری کې دغه خبره وکړه مانلو غوي اصطلاحي مثال وجر تسمی مضارع او لوغت کې مشاهده کوي مشابهت کول لکه مثال خود لې شی چې د معنی په تکسیټ کې مضارع معنی د مشابهت څه مثال ولې شی هه چې مضارع په معنی د مشابهت تا फरक منغوي لکه دا نه دی چې ګور د مشابهت معنی المزارعین لہو پی صفات والاعمال لی خطبک نو تمانا و مشعبی لنا بیلی سلام صرف صفات و اعمالو کی دیکھ مزارعی تشارہ ہوتا و شابہت تا مزارع تا لکھر زرعین انا زرع غلام دیتا موئی زرع غلام دیتا آئیکم تین راجعہ مئی جا آدیو بلتا مشعبی ہے تین احتلال کے مزارے ستا ہوئی دلتا دلت تحریف کرے رہا کہ مزارے دا آغا پیل لے کہ دلالت کی پا وقود مانا مذاربانے پا زمانا دا حال یا استقبال کی کہ دلالت کی پا وقود مانا مذاربانے زمانه ده حالی استقبال کی زمانه حالی موجوده زمانه تاوئی زمانه استقبال راتلون کی زمانه تاوئی ل کاګه ولو زر دی شيبه و دا به ووقو خلک دایقو چې د دالی مزارې د دا فلی او مزارې د ولې ځکه دا د لالت کوې پهمان په ووقو زه مزریبانې په زماه راتلن کې یا حالی معنوالا زرده چه وای باوا وای یا زر چه او باوای دواره معنی وصله گی آدی وای چه در بیعقوب و در چه وار در بیعقوب خلق واری چه در فیغمبر چه دیدی بیت المخدت نواره و کعوه او رو سبم در ایترازون خلق کهی او تا جوابونی انتو برکل وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُو بعضی نسخیده سیجی چا غیلہ خبراتی که منگا مومنانیو آمان نازللہ مَنْ يَقُولُو لَا يَقُولُو شلی دا فیلی مزاری دا دلالت که فا ما نمس داریبه وقود دا و ما نمس داریبه در زمانه استقبال اِنَّمَا کُمْ اِنَّمَا نَحْنُ اما مستعب الله یستحزئ بهم الله یستحزئ بهم الله په دې پروتو کې وکی یستحزئ او ته لمزارې دا زکه د ادلالت کې ضمانم استوخده معناس ضربانه در زمان استقبال رسوال الله دې پروتو کې قیامت کې وخت کولای یي یستحزئ او ته لمزارې وَيَمُدْتُهُمْ دا فیلِ مظاہری دا اینی حرکو مظاہرات پا جشتا تا یا نو آواللہ زیتائی دی لرا تیتو غیانه سرکشی دا سرکشی دا دی حیران وَيَمُدْتُ فیلِ مظاہری رضا کا دلالت کئی پا وقود ومانا مرزری در زمانه استقبال دوستا سپده نم پوئی گئی چرگانت من پودی پیش دستی بازی ها خبری دیکی دن او دا براهم خبری دی دا فیل مزارش وست دی مزارش دا دو کسی تونو شکنه حالو استقبال دولو بانی دلالت که خود مزاری تو دا مزاری ولی وی وجه تثنیه نموزاری تا موزاری ذکا وی چه موزاری مشابهت تا وی او داهم مشابهد دا اسم فاعل سارا چا تا بیا اوی ما خواهد که دستی سیرات جوری بیاسان بیاسان, بیاسان بیادوی سپیرو گران گران نیشتا دی آو ایسا آسان نجی دا چا بیر آسان تا سناوری تبلیغیر نکیز کار پا غیر دا محنت ننکی نه هر څه نه ضاله کو نه یاسته په لاره نه کی دا څه ته یا چې پوس کله نه نه ولکه ز ټولي بوهه سره باندې تراشه او بلب باندې او شور مکو نه نه دکې نه را خو سره تام شي دا ته غیر د نه نه کیږي اته دې ګل له جوړي ته مخوب کوسه ته نه او د ګړې جفر کله کله د ځای راځي په خداه را خداه یې د څه په نه خو را لکیږي اوه په لابلای را او دلته رمال په سره اوبو چې اور هغه دا 20 جنبه لیلی نه اکثر اڑړې په غیر د مهنت نه نه کی وړ لکیږي اوبندار چونی په دې په کارمیک اورا ټولای بیا چې مهنت یې وینې ته مان ډوړې او فرضا دوی بهینځي صفاک او تناوي دا جوښونه ملوونه سره ونه ای پنځله زېبه چې او ولې ډېرې جماعت کې یو داغه یو یو یو یو یو یو یو یو یو او دا مشابهت د اسمی امیده او محشری ویلی که دا خبره دا نمانم که غباوت ده با دنیا کې ایس تو نه نده واصل خبره دا شاوخ دا ها یعنی دا بودا جاندی توتویه و شلک دا ایود و آیا دا که و شل رضی و توایا نیش یاده ولی شلک دا دا جماعت و دعا خویاده که سیرا شلک دا دا جماعت و دعا که سیرا که اللهم افتالی با براحمده که نو لگه شودنه نیش یاده توکه قیصه طاوا که تابه تابه غنده د الیف نتريه وریا دی و دلاله دې چې دا غ شوق نشتا او دا خبره لا غي په کاري ترته وړ له رغوبه لنانسې به بیانې اګه خبرونه چې دې تاسو ته وکړل چې له خبرونه کې بيزال تړياله هغه د الیف نتريه وریا دي زرداري د سيوي نوو شریف د سيوي له پلانې د سيوي ري نمونه امده او د ټرامبر وروسته دا دا بیان کړه صاحب صداع پلاړه د ادارې له نکړه له زاد دې ته پوسټ کړه دا نه يز دا شو خبره ده څښود څه فراونه غرانه شي هغه ثانيږي او څه څو دنهونه آسان شي وګراني یا به هغه نه خړکا او دغه څه ونه وره نو مداري ته مداري زکه ول چې مداري مشابهت توا یو دام مشابه د دې اسم فعال سره په دا وو مشابه د اسم فعال سره په ډیر شي نه اصان اصان دا مشابه دا دا اسمی پایل سره پاعدد دا خروفو کی دا مشابه دا اسمی پایل سره پاعدد دا خروفو کی اذا با چشکو تمارو خلم شو لی وزگوری لکه دا لمزاری نیسال وائیتا یز ریبورا والا دا بو قرم کی بین نورو یو قدلتر آل یز ریبو دیگر سو حروب لی اوزار بون کی سو جی سلور سلور سلور سو مشابه نئی گریش اللہ شپیتی یو نو داش آو مشابهت دی پا حرکات و سکناتو کی جم فیض ریبو کی گو دری حرکات دی که نا دری حرکات دی کنه دي او کې که سوری دی کم دری دی تیک دا بو کی یو سکون دی کنه دی بزاربون کنی یو دی تیک دا دری بازه چی دا مشابحات پتی که دی چی دا دوار سپدنا کی رو آتے دسم ویلیشی جانی جا اللذی اداغه اغسره یز... جانی جا رجلن جانی جا رجلن یزریبو الک اغسره بیار آغه اوال چه شکی... کئی کئیس ابراغه غے... جانی جا رجلن یزریبو دا رجلن چلی دا موصوب... او یذری بود دا ولا صفتو نوور دا یذری بود صفت نا کی رواقشو بنا سکتا او اس دید دا دا دا دا دا دید دید دا سفائل راولان جان الگذی زاری بنو دا صفت کا یذری بود لرشا آغا صدر اقش اوال كی وحون كی دوار صفت دا نا کی رواقش سکتا لکه څنګه چې ګوره په دې مضارې کې تخصیص راځي پر ځایه مانو استقبالي فورې په سين او تاوپاچارې ګوره چې ګوره یا زاده ستیا زری پوشټانه د لیکو ماننه حال نه کها یا واستقبالي ماننه په سين د وزن تاوپا راغې تاوپا یا زریو نمانا دا استقبال پوری خاش. چیزا؟ مداری کی تختیص راید. تصین او ساوپا سر. چیزا؟ تا استقبال پوری. تختیص. تا دیگو مداری او ساوپا سر پا استقبال پوری. او باقرانی اسم فاعل کم تخصیص راجی اگیس ها لگوی غاز دا غشی دیز زاری بن غازانا سار لبوال که تخصیص حل تم رایس تخصیص بگیزا باقرانی باقرانی باقرانی باقرانی نګور دا پیلې مضارع ده استعمال سره چې دا مشابه ده خیر را نوستې و خپل خبرې زکه په شادو مځوانه غزا ده چې هر کله دا مضارع ده استعمال سره مشابه ده نو یاران نشو ده اګلا دوستان شو نو دې استعمالو دایې له چګولا ده دا تنا ګور شټی تی نه ها زما تعالی دا هغه چې زما تعالی اعراب درکما چې زما معرضه باندې څنګه معرض صدا کوي دا مشابهت شي <متلا> او پیل مزاریه یا چلک از خلید ابرگین اکام نی زب دا حال استقبال معنی دارکم زب تام پا حال و استقبال دلالت کواه سردور دا مشابهات سام قویشی و سوک اوران نیکی زب تا اسم پا علم کوي او و استقبال دلالت که آو پیل مزاریم که یو پیل مزاریم معرب را دوشد مشابهات نده اسم پا علم این مشابهاتو نزادش مشابهاتی قویه خیال امرانی؟ لحسر مشابهاتی بز آ <سؤال> دا وګه د مدار شو کنه د مشابهت نه تیزه دا شو سی په لمزار معرب شو د مشابهت د استعمال لاواز په هیڅ څه نه دی او دي ا حال استعمال کې حاله استقبال مانراله د مزاري دا وجنه د یوه ثانیه د وجنه دا کار وشا یو بل له څه وار کله تو څه امم تحاد تحاب دنا له لیک معرب شو آ ای استقبال کې حاله دې څنګه د مزاری دا وجنه خبره څنګه څه ده مزاری په توشه دې له لاله کړی په دغو کنا کې یو حاله وبلتل استقبال دوه معنی څه ده په مزاری دوه معنی څه و از دا خبر از دا که که سمه حقیقت ده، حال که حقیقت ده مداره، کوئی استقبال که ده، او کنه دوارو که مشترک ده ده، دیکھ ده دیگه ده جمهور و مذب ده ده، جمهور و علماء، مزارې مشترک کړه په ما باندې د حال او د استقبال کې سلام مزارې مشترک کړئ لفظ مشترک دغه ډول چې لفظ یو معنی دی نه دا معنی معنی حقيقي ها تلفظ دې دلیل د سیوی چې دا خال الاستعمال معنا مشترکه ځکلا سمجاره د فقاره چې د مشترک قانون دا چې د مشترک نه یو معنا لې نو قرینه پکایي د مشترک نه یو معنا لې نو قینه پکایي او څنګه وګوره قرینه چې نه چاله کڅینه او سوفط راغه دا خاص کیږي فسفوري په استعمال فوری څنګه نو کارینا پکاري لکه د ټټه استعمال لپاره ترینا صحیح چې سیم به داخلي شي او په داخلي شي لانته داخلي صحیح ده ماينس 1 به داخلي کنه د حال معنی لفظ مشتره که ده سه مساله ده تاعیین یو مانا که لیه خرینه پکاره زبتم که ده یو مانا لیه خرینه پکاره ده ده یو مانا که لیه خرینه پکاره ده ده یو برد دلیل هم دیخو اللہ اغا لگران دینا آغا پریزو ده چیار که ده تناقضه ده خبره ده ده او دا مذب چې دا لږ کمزور دی تر ازونه به راز دا په بل ځای کې بشرح تفصیل دي مې مزرب نه دي د زجاج نه نه کړو چې دا مزارع حقیقت دی په استقبال کې او حال معنی مجازي دا هغه ته دلیل وایي چې دا زمانہ حالم شاکله شکی په دی حالی معنی که لگا خاپا په پا دی و جبانی چی با دی متکلیمین زمانا حالی نمانی آگه یا مازی ده یا افتغبار لی سیکنا نو دی سه معدوم شانا معنی دا نداد نداد ده دا در لفزتار حقیقی معنی در دول صحیحنی دی نو دا افتغبار حقیقت دی دا حالی معنی دا حالی معنی دا که دا که حال معنی نمانی مجازی باشی دا مزاری سیکنا دا د زجال مضب دریم مزب چې دی د ای راول دی چې دا مزاري حقیقت دی په حال کي او مجا دی په قبال کې داسېدلې لئ چې ګوره دا مزاري چې کله خالي د کراین د بیا ماانه خالي م راي داته متبادرکارهې همند راي داانه چې کله مزاري خالي د قینونه د قینونه د دا ماه حالی چې د نه دا ت ز ته متبادر را او دا په خپله چې یو ما نه د لپل نذینته راتلله دا علامه د حقیقتی نه او مانا یې استقبالي حقیقت نه ده چې دا موږ ته اړتیا لري تا. خلک راغ. خل دې نه بل امر ده. امر په لغت کې حکم کاول او تويش. امار به معنا یې حاکما او کوم یو. پرمودن حکم کاول دی یو کا. په استلا کې امر څه طالب لیه وقار دے د مخاطب فاعل مخاطب زمانه پر زمانہ رات د کی کی یادته چې دلالت کړي پس طلب د فعل د فاعل مخاطب نہ پر زمانہ اين د کی دا چې دلالت کړي پس طلب ده فعل باندې طلب له یو کار باندې د فاعل مخاطب نه په زمانه راتل کېږي لکه تو څه چې لکه ای زریبو والو څه چې وو دې باندې دا دینه کړنګ وات او کولو قرار وکړه دې ته امر وای ها ای خو کم مان پکې جن نه ځکو ته امر آمر غره اصل چې نام لري حاضر وها دا دی د نور تا څه غوته چې د امر ولیکې دا څه مجاز نه نه موځاري چا کوي دا غلط غلطه څنګه دی ها نو هواره دې مازين بډېره قسمه ناراضي فقې سماجې د تاسو ملنې فرصنه نه دیلې هه ماضی مطلقه او ماضی بعیده او ماضی استمراری او ماضی تمنائی او ماضی احتمالیو ها ماضی قریبه صفات ماضی کې ټول داخلي غننه مضارع چې بلدي چې مضارع ا په له جهاله او په له نفيه دا ټول مضارع ته داخلي هم امر کې همره حاضر دي او امره حاضر مخ... آ... امر غائب دے م... معلوم امر آ... غائب مجہول او امر حاضر مجہول او دانور نے امر حاضر معلوم دے امر وئی امر غائب معلوم امر آ... حاضر مجہول امر حاضر آ... امر غائب مجہول لہو تیل مزاری کی داخل ٹھیک ہے تو بس دادری اقرار قسمو نے دیکن نمازی مزار امر نهي کي لغهم په مزارې کې داخلي دنهو تلور قسمه د تاجه د څلګابار جوه یمزه تل په تلور کې سپاره ماضی مزارې او امر او نهي نهي کوم مزارې کې داخلي یا په امر کې داخلي وګرځول تل معنا نو دا خبره دلته څو یو ځای په رياني دي باندې پښې نو دا وایي چې سیل د اعتبار معنا او زمانہ برشي قسمه است تل په اعتبار د معنا او د زمانه سره په درې قسمه باندې ماضی او مزارې او امر ماضیان کې دلالت کوي په وقوې معنی در زمونه گذشتہ ماضیغه ته وایي چې دلالت کوي په وقوې معنی باندې په زمونه ته رښوي کې چون فاعلا دغه ور فاعلا ته یې ماضی د اکر د ان یکمر در زمانه گذشتہ کړې واغې او شړې په زمونه ته رښوي کار هر څه چې کوي په کار یې کولای اها په او مزاریاغه ته وایي دلالت کوي چې دلالت کوي په وقوې پواقی کتلو زمانه بانی در زمانه یا حالی آئین دا زمانه حالی کی یا پروتنی کی زمانه کی چونی افعالو یا فعالو سر دا مظاری دا می کونه دا یا خواهد دا کمو معنی حالی یا خواهد کر یا و شاید چی و بی کی افتقبال معنی آنی اکمر دا او کوم ته له غن په زمانہ یا په ته زمانہ حالیاي رتلني او امر ان کي امر غته دلالتونه برطرفي کاری دلالت کي په طلب د یو کار باندې د پایله مخاطب نه په زمانہ اينده په زمان راتني چوني په لوک بکن تو يک مر په زمانہ اينده وکته یو سره په زمانہ راتني کې د اتمام کار وک دا سمازي او مزاريي غن نسبت فعل درنه پالي يعني كوننده کار بش داوس نور تقسیمات سفیل مادیو و مزاری کے معروف مجھول کتا بیرل سم مثبت او منفی <تصفیل>